Fema Klar na Fema Radio Show na Fema Radio Show World of wa Fema Radio Show karibu sana kwenye kipindi chako kizuri kabisa. Kipindi cha vijana kinacholeta kwako na kijana mwenzako Rebecca Giumi kama ilivyoadada na kaida yetu tunazungumza masuala ya vijana yanayotuhusu sisi vijana nchini Tanzania kwa takriban wiki tatu sasa na hii ni ya tatu tumekuwa tukizungumza masuala ya kilimo lakini tukiangalia myororo wa thamani katika kilimo na leo basi uh, tutaokoa kwenye mada hiyo ya myororo wa thamani lakini tukiangalia mkulima anatakiwa zingatia nini katika kuchagua zao la kulima nikukumbusha tu Fema Radio Show endeleto kwako na Femina kwa kushirikiana na Best AC Ansaf pamoja na ACT. Niko na reporters wangu ambao wako Mainoto tofauti nchini Tanzania lakini leo bado tuko Kilombero. Tamsikiliza uh, reporter wetu wa kwanza ambaye yeye amezunguka mtani. kuwauliza wananchi na vijana kuhusiana na uwelewa wao kwenye swala zima la nini kizingatiwe pale mkulima anapotaka kuchagua aina ya zao la kupanda katika eneo lake. Tukutane na Juma Likopa, ye ni ripota wangu kutoka Mangula Kilombero na yuko tayari kwa ajili ya kazi yake. Fema Radio Show, sauti yako. pema radio Show. sauti yako Asante sana Juma Likopa kwa kazi nzuri kabisa ya kuhoji wananchi wa Mangula kuhusiana na maoni yao kwenye kipindi tunachofanya siku ya leo Tukiangalia swala la uchaguzi wa zao la kulima pindi ambapo mkulima anaamua uh, afanye shughuli ya kilimo. Bado tuko na Juma Likopa lakini time hapa uh, yeye amefanya kazi nzuri pia ya kwenda kuhojeana na kijana ambaye ana story kuhusiana na kilimo lakini vitu gani alizimkatia wakati anaamua alime aina zao ambalo analima. Juma Likopa, M2NLA na jipange. club na Radio Show. Radio Show. Jipange. jipange. age okay. nge pakage Okay fema radio show sauti yako bwana e da juma unakuwa kama umetisha vile ya safi kabisa kwa kazi nzuri sana ya kumhoji jipange wetu wa leo kijana mbaye ametupa ya story yake kuhusiana na vigezo gani au vitu gani alizingatia wakati anaamua kupanda aina ya zao ambalo analima sasa hivi muda huu hapa ni time ya kwenda kumsikiliza jembe jembeni wetu wa leo na tunakutana na reporter wangu mwingine hapa naye ni nadhif Kimbengele kutoka huko huko Kilombero Mangulana yeye alipata nafasi basi ya kwenda kuojana na Jembe wa leo. Nadhif, karibu. Cinema Club na fema Radio Show. Na fema radio show. Jembe, Jembeni. jembe jembeni jembeni jembeni ¡Yembe! ¡Yembeni! Jembe jembeni Fema Radio Show sauti yako Yes hizo zilikuwa ni nondo nyingine kali kabisa kutoka kwa jembe jembeni wetu wa leo lakini shukrani za dhati zimwendane na Kimbengele ambaye amefanya kazi kubwa kabisa ya kumoji jembe wetu wa leo ya kama kawaida one Fema Radio Show ni muda in kuburudika sasa Yan yeah, yan yeah, yan yeah, yan yeah, yan yeah. yan yeah, yan yeah, yan yeah. Ni kama nililuka majivu na kukanyaga moto Matusi na kunifadhisha kwa malipo Yapenda kwako Mbele za watu nika piga goti Nikauweka pete ya uchumba kwenye kidole chako Kumbe chupa ukanga When you are calling, ikadha na masikapenda kwa kasi. Baby, you are on the my time. Change how you see. If you don't want me, some one way. Once say kakaseba muchali katagira nyina. Once say kakaseba muchali katagira nyina. Katakira nyina. Ah, I fall like Yalla yalla ya, yalla ya. Kimbe ya na lake niladanganywa Nikationa na siwezi acha ndoa yake kwa mikono yake Nye mwenyewe Ya mwenyewe Na mwanamume umemchinga ndoa yake kwa mikono yake wewe mwenyewe Kwa dakika ya siku moja inawe kitafunga ndoa Hai for love Ay ay ay ay wema wako Jicho lako wema kwangu limekuageni Moyoni mwangu Siwezi kukufua wema na kukulipa mabaya Kokosamuncha Ah Niwazikukuvua mara kokulipo mambo ya Kokosamuncha Yale mambo vile ripa Nimesha yesaha ah. Sauti e yako Aya tachana lake niliranganywa Kachiona baby i don't want to waste my time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 Leo Fema Radio Show. Word of Ya, time muhiapa ni wakati kwenda kumskimiliza rafiki yetu Bwana Ishi. Wiki iliyopita kama ulisikiliza Fema Radio Show, Bwana Ishi kama alikuwa hajamuelewa hivi, anko wake Mapunda lakini mwishoone kama walielewana, wakafikia waka mwafaka, eh. Wiki hii sijuu anakuja na lipi kama unamwjia Bwana Ishi, rafiki yetu kila wiki na badilika badilika. Emtukusie eh? Bwana Ishi wiki hii unatuletia mambo gani? Fema Radio Show. Sauti yako. Ruka Eeh. Oh. Huu hey, ndo mwaka wangu wa kukamua, ni lazima nikamue, kamua ni Sababu kama elimu kuhusu na kilimo kwenye shamba darasa nimepata ya kutosha, na nikitupia na maelekezo ya hapa na pale ya wangu mapunda na zile swaga zake zile na umri tuko sawa. Hey, kuna kitu gani tena hapo? Hey, ni lazima nikamue. Huu ni mwaka wangu wa makamuzi mpaka watu wajue mwaka huu ni mwaka kwangu Lakini sasa nilime kitu gani? Hapo ndo kwenye mtiani. Nilime mahindi au nilime mpunga Ngoja niangalie jina gani hapo lenye mvuto, mpunga au mahindi? Mpunga. Yaani nga nge ngi ngo ngu. Mahindi. nda nde ndi ndondu. Ah ah. Sasa huo mtiani. Mbona yote naona ina mvuto? Eh? Ugali napenda, ubwabu napenda. Au niache, nilime karafuu. Lakini karafuu hapa hadi hewa inaruhusu? Chocolati likoje? Soko lake si sawa Hata anko Mapunda aliniambia kwamba anko wangu unapolima lazima uzingatie vitu vikubwa viwili, soko na hali ya hewa. Kwa hiyo kwa kuangalia karufu hali ya hewa hapa hairuhusu. Ngoja. Ehe. Ah nimepata wazo. Tena nimepata wazo mnyumburuko. Eh nalima mpunga sababu mpunga kwanza ukiaangalia ngange ngi nga, nga ni ya kwanza kabisa Halafu hata neno nyo, lina mvuto lina maana mbili mpunga kama zao. mpunga kama pesa nalima mpunga <laughs> sababu mpunga wapungua Mchele wachelewa lakini wali waliwa kwa dagaa mwake mwake kwa maharage ndo usisembe mwake mwake kwa nyama mwake mwake bila mboga mwake mwake bei yake sokoni mwake mwake na lima mpunga <laughs> Wali ni wali pilau mbwembwe na lima mpunga na kamua mwaka kamua kamua na kamua Look you your famous club 90 marathon radio show 90 marathon radio show what do no Msikilizaji wa Fema Radio Show, ya yeah, huyo alikuwa ni rafiki yetu na time yapa ni muda wa kusema na Fema. Kama kawaida nasema kila wiki tunasema na Fema, alafu unapata nafasi ya kujishindia zawadi tofauti ambazo Femina imeandaa kwa ajili yako. Sema, Sema. na Fema. Uh, wiki iliyopita nilikwambia tuna namba mpya na naomba niiseme tena. Kama uko na simu yako karibu unaweza kwanza kutumia ujumbe mfupi maoni na maswali ambayo unayo hususan na kidimuo lakini masuala mazima ya vijana nchini Tanzania. Na naba hiyo ni 0753 003 001 Kumbuka unapotuma ujumbe wako uanze na neno radio alafu andike ujumbe wako usahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Yeah, ni time ya kusema na Femina. Femina tuko Facebook unaweza ku like wetu wa Femina Hip 1999 bila kusahau tuko Twitter nenda pale to follow @feminahip alafu inakuwa poa kabisa. Bila kusahau kutembelea tovuti yetu ya www.feminahip.org na message hapa kutoka kwa uh, wasikilizaji wa Fema Radio Show naomba nizisome kabla sijamtangaza mtangaza mshindi wa wiki hii uh, wa swali ambalo tuliuliza wiki iliyopita. Huyu kwa kwanza Joeli Chalanda nipo Rukwa Sumbawanga. Vijana tusiogope kufanya kilimo kwa kudhani tutaonekanaje na jamii. Tuache uoga. Asante. Uh, Fema Radio Show Ado Nombo. Kilimo ni muhimu sana kwa vijana wasiwe wanazuzuka na mjini. Ya yeah. Neema nzuri kabisa. Huyu mgeni anasema naitwa Neema Godson Makima, nipo Arusha. Mimi naona kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa. hivyo vijana tukaze buti. Ya, mtazamo wangu kuhusu vijana na kilimo ni kwamba kilimo bora kina uwezo wa kutoa katika umaskini endapo kikizingatiwa. Si kilimo cha mazao ya chakula tu biashara ina nafasi kubwa kwetu vijana. Kilimo ni bomba. Mimi Hawa msabaa, toka uh, Kotis Kigoma. Asante sana Hawa. Ah, uh, huyu mwingine anasema mi naona itasaidia sana vijana kujihusisha na kilimo sababu ndio njia kubwa iliyoko ya kutukomboa. Mimi August Kishe kamoshi Soweto. August, asante sana. Ya, yeah, upo mgenisema msimamo wangu kuhusu vijana kujihusisha na kilimo ni kwamba serikali ishirikiane na sekta binafsi kuboresha mazingira na huduma za jamii hasa vijijini. Uh, Mgeni anasema wakati posho ya kula nyumbani kwa siku hiyo haipo. Ndiyo sababu kubwa vijana tunashindwa kujituma shambani na mtu anaona aende kutafuta riziki mahali popote ili aweze kupata riziki ya kula siku hiyo. Jumaidi kutoka Morogoro. Jumaidi asante sana. Mese nyingine nasema kilimo ni ajira nzuri kwa vijana kwa sababu unajiajiri mwenyewe. Naitwa Pasco Paul Timoth likuga mwalongo kutoka mawambala kilolo. Message ya mwisho anasema ni jambo la busara sana kwani kilimo ndio utio mgongo naaitwa machonjo nikipatikana lindi. Yeah, time ya hapa msikilizaji wa FEMA Radio Show nafikiri tumfahamu yule mshindi wetu wa wiki ambaye anajishindilia t-shirt nzuri kabisa kutoka Femina lakini pia wetu mzuri wa Femina pamoja na majarida tofauti tofauti ambayo Femina inazalisha kwa ajili ya vijana nchini Tanzania shindi wetu ni Isaac Otaigo kutoka Tarime Isaac Otaigo kutoka Tarime hongera sana na Isaac basi yeye alisema uh, mnyororo wa thamani katika kilimo ni kutumia njia za kitaalamu kuanzia mkulima anapochagua zao la kulima, kwenye kupanda, kuvuna na anapopeleka zao sokoni. Na anasema yeye lengo langu katika kilimo ni kujikwamua kimaisha na kuwa mfano ili wengine waige. Yeah, Isaac Otaigo wewe ndo mshindi wetu. Tutawasiliana na wewe ili tujue ni jinsi gani basi unaweza kupata zawadi zako kutoka Femina. Baada kumfahamu mshindi wa wiki hii, taimi hapa na kusomea swali lingine ambalo ni swali la wiki hii na wewe pia unaweza ukalijibu na ukawa mshindi na ukabahatika kupata zawadi ambazo Femina imeandaa kwa ajili yako. swali letu la wiki hii linauliza, unatakiwa kuzingatia vitu gani kabla ya kuamua aina zao la kulima? Swali nauliza, kuzingatia vitu gani kabla ya kuamua aina ya zao la kulima? Na kujibu ni rahisi sana anenda kwenye sehemu ya kuandika ujumbe mfupi andika neno radio wacha nafasi tuandike jibu lako kisha tuma kwenda kwenye namba 0753 003 001 usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka Yap. Na nafile ni hiyo tu kwenye sema na Fema usiondoke bado uko na Fema Radio Show Fema Club na Fema Radio Show Fema Radio Show Wando, do, do wa Fema Radio Show baada ya kusema na Fema time hapa tunakutana na mishemishe mishe za shamba ya segment ambayo unapata kusikia mikasa vituko na vioja ambavyo wanakutana navyo wakulima katika shughuli za kilimo na leo basi tuko na Catherine ambaye yeye ametupa mishemishe mishe yake ambayo inohusiana na changamoto zilizopo katika sekta nzima ya kilimo Fema Radio Show sauti yako mishemishe mishe za shamba Mishemishe za shamba Fema Radio Show sauti yako. Ya yeah, baada ya mishemishe za shamba muda huu hapa ni time ya mimi pia kujiongeza. nini ya. <laughs> Tumekoa na dakika 30 nzuri kabisa za kuzungumza masuala yanayohusu kilimo hasa kwa vijana nchini Tanzania. Na leo tulikuwa tunaangalia swala so zima la vitu gani vya kuzingatia pale ambapo unaamua aina ya zao la kulima. Umemsikiliza Jipange wetu ambaye ni kijana ametoa story yake, lakini pia Jembe jembeni wetu ambaye ametoa ushauri wa kitaalam wa vitu gani vya kuzingatia unapochagua aina zao la kulima. Na mimi na vitu viwili tu ambavyo nafeel nimevipata pia kama mtangazaji lakini pia kama kijana. Uh, cha kwanza lazima kuzingatia soko pale ambapo unaamua au unachagua aina ya zao la kulima. Lakini pia hali yaewa ya hewa ya sehemu usika ikuongoze katika kuamua nini cha kupanda katika eneo hilo. Utacheka sana kienda kulima karafu Dodoma eh? <laughs> karafu yae Zanzibar so bwanaishi leo eh? yeah. kwa hiyo ni vitu muhimu vya kuzingatia nafikiri cha msingi zaidi ni lazima ufuate ushauri wa mabibi shamba au bwana shamba ambao wanapatikana katika eneo lako wanaweza kukupa ushauri wa kitaalamu zaidi nimeongea mengi sana lakini Femina Bestice Ansaf pamoja na ACT ndio wanaendesha gururumu hili la fema Radio Show ulikuwa nami Rebecca Gumi naomba tukutane tena wiki ijayo kwaheri a